Deci cine suntem noi și ce vrem? Păi eu sunt Andrei. Andrei Filip? Unde ai terminat? Am făcut uh, fizica în Iași. După aia am stat uh, un an în America. Am stat patru în Groningen în Olanda. Mi-am făcut doctoratul. În fizică? În fizică, da. Am, am să intru în detaliile evoluției fizice <laughs> mai încolo. Și în, în practică, acum sunt aproape avocat. Adică de ești, fapt, de scarpate, inginer, ești de, inginer de patente. Ești de patente. De, în la română, film. denumirea corectă este consilier de brevete de invenții. <laughs> Sau în engleză, pentru cine e interesant, pe atântă Eu sunt Cristi Presură, sunt deloc din Vâlcea, termina liceul Nicolae Bălcescu, în 89 Facultatea de Electrotehnică la București și cea de Fizică, tot acolo. După care termina și un doctorat în Fizică ca și Andrei în Groningen, aici în Olanda. Și tot ca și el am aterizat în Eichhoven, tot la compania Philips. Noi, domnul Andrei, ce vrem noi cu emisiunea asta? Păi, Cum vrem să arate și ce vrem să facem? De fapt, tu ai venit cu propunerea și eu am acceptat că am zis că sună interesant să facem un podcast pentru români despre știință că nu există. Prin ce obțin punctul meu de vedere e că nu se vrea să fie absolut ultimele știri, ci ultimele știri din prisma părerii noastre personale și să încercăm, mai ales pentru cei mai mici, să le dăm o idee despre cum să privească știința pe termen lung și ce reprezintă știința. Știi ce mi se pare interesant și trebuie spus că noi nu suntem legați de absolut nicio organizație în afară de nevestele noastre. Da, bine spus. <laughs> Care în momentul ăsta au grijă de copii. Și, și cum, cum vezi emisiunea? Cum, cum am vrea noi să o împărțim? De emisiunea am vrea să o împărțim în principiu o dată pe săptămână, jumătate de oră. Și în acea jumătate de oră o introducere despre câteva subiecte care ne-au atras atenția în ultima săptămână. Și care ne-au făcut plăcere. Care ne-au făcut plăcere să le citim, plus articolul de fond. Subiectele sunt de știință și tehnologie, unde noi prin tehnologie suntem mai învechiți și eventual înțelegem chestii care nu sunt legate de calculatoare. Poți să vorbim și despre biologie, și despre medicină, și despre calculatoare, și despre fizică, și despre fizică, și subiecte despre care nu ne pricepem și ne dăm cu părere. Absolut foarte bine spus! Deci, pentru prima parte a programului avem un, câteva rezumate despre articole care ne-au plăcut nouă tare, sau ni s-au părut pe gustul nostru. Deci, Crist, ce ne-ai pregătit? No, V-am pregătit un articol uh, pe care l-am luat de pe Phys.org uh, care are titlul că pe planeta Marte s-ar putea ca să se afle foarte multă apă sub suprafața planetei. No, problema apei pe planeta Marte mi se pare importantă și mă atrage din două puncte de vedere. A zis -o odată pentru că uh, e importantă pentru apariția vieții. Dacă există apă pe Marte, oare e posibil să găsim viața acolo? Sub ce formă? Bacterii? Și din al doilea punct de vedere, dacă e apă pe Marte, poate putem să facem lanze, baze de lansare. Da. Principiu, nu sunt foarte pozitiv despre partea asta. Mă gândeam că costă foarte mult să aterizezi de nou pe suprafața unei planete. Mult mai simplu e să-ți faci o stație orbitală și să stochezi acolo un în încetul, cu încetul apa necesară. Să-ți iei bidoanele cu apă și să le lași în spațiu să orbiteze. Da. Și să le iei de acolo. Nu, no, se poate și așa, unii oameni însă, oricum problema nu e așa de mare se pare pentru că la poli planetei Marte se știe că există apă înghețată, deci pe aia poți să o topești, oricum. Mai interesant este însă că s-au găsit urme, urme de, de râuri pe planeta Marte, se văd mm. foarte clar în pozele noastre și îți mi te aduc aminte de acum câteva, câteva luni cu pozelele celebre în care unii au văzut o diferență într-o poză, ceea ce se presupune că poate chiar la ora actuală apa curge pe planeta Marte. Uh, articolul, uh, de fapt, original a fost publicat în uh, revista Science sau uh, știință în românește și uh, se numește Măsurarea ratei de eroziune a atmosferii planetei Marte. Deci, nu se referă numai la apă, și nu se referă absolut deloc la uh, faptul că este posibil să fie apă sub suprafața planetei. Ce au făcut oamenii? Oamenii au închiriat uh, un satelit în jurul uh, planetei Marte. Uh, se numește Mars Express. La, supra, la bordul acestui satelit uh, se găsește un spectrometru de masă care măsoară de fapt ionii care trec prin, uh, prin el uh, și catare ca au putut să măsoare ionii care există, nu în special și de apă, dar alții care pot să fie corelați cu cei de apă și să măsoare rata sub care moleculele de apă se pierd din atmosfera planetei Marte. După ce au calculat, după ce au măsurat această rată, au extrapolat-o pe durata întregii vieți a planetei Marte, iar uh, cantitatea totală de apă pe care, uh, care lor le-a ieșit a fost ceva la, de ordinul de câțiva centimetri de apă pe toată suprafața planetei Marte, care s-a pierdut în tot acest timp. Uh, ei spun că asta dovedește faptul că apa. Uh, probabil că dacă exista pe planeta Marte, s-a pierdut prin alte evenimente. și numesc evenimente catastrofale: deci există posibilitatea da. ca o meteorie să fi lovit și să fi pierdut toată apa. Uh, iar la sfârșitul articolului, într-adevăr, menționează posibilitatea ca sub suprafața planetei Marte să se găsească foarte multă apă. Uh, și trebuie să spun că am spus asta băieților mei, Anton și Mircea, și după cum știi Anton are 4 ani și m-a întrebat, după ce am spus asta, m-a întrebat Anton, mă tati zice, dar sub planeta Pământ există apă? Și am zis, mă, zic, nu există apă. Și atunci el m-a zis, mă tati, mă, dar zice, dar de ce există sub uh, suprafața planetei Marte apă și nu sub Pământ? Și trebuie să zic că m-a m, cam, m cam lovit cu întrebarea mai... asta, că nu e niciun fel de răspuns aici în, în articol. Și eu aș pune o întrebare ce înțelegi tu prin sub suprafață, când scoți apa din fântâna aia era la suprafață sau sub suprafață? Probabil că ei nu se refer la pânza freatică de apă, probabil că ei se refer la depozite uriașe, cum sunt cele de petrol să spunem. Dar de unde știi cât apă e în pânza freatică? Nu. Da. Oricum nu pot să o detectezi cu majoritatea detectoarelor de radiații ce e... Da, oricum este mult mai puțină decât cea din oceane. Okay. No, domnul Andrei, să vedem dumneata ce ne-ai pregătit pentru asta. Da, deci eu fi dat în faptul că am început ca fizician teoretician și am continuat ca tot mai mult spre experiment și am mers atât de tare spre experiment încât am zis acum să aleg ceva care n-am făcut în viața mea și nu înțeleg nimic, adică medicină. Oh, frumos! Nu mai bine cam am și omul Părintele de medicină. au visat foarte tare să mă trimită la medicină, dar n-a fost... Dar tu te-ai făcut doctor! <laughs> doctor. Tu, tu ești doctor! <laughs> da. <Dar> dacă <laughs> vine baba Ioana din sa să-ți ceară da. ceva, a, și, și să dea o problemă care mă de foarte tare, și anume cancerul. Că pe măsură ce trăim mai mult, șansa de a muri de cancer e din ce în ce mai mare. Și acum că de murit murim toți, asta e clar. Deci asta n-am niciun dubiu, dar aș prefera o moarte care e ca un infarct, adică are, e pe loc, e în somn. Și dacă, se poate, și dacă se poate la 150 de ani. Nu, deci nu e nu problema de vârstă. Problema este că puțină lume realizează că cancerul este una din cele mai dureroase moduri de a muri. Da. În care ajunge niște faze în care nici măcar morfina nu te mai ajută. Suferința și mare. aș vrea să evit partea cu suferința. No, să vedem ce ai găsit tu aici atunci. Deci, uh, niște cercetători de la MIT, Massachusetts, au Institute Massachusetts Institute of Technology, în America, au avut uh, ideea să chinuie niște șoareci. Cam toți chinuie șoareci. Și se știe că există o genă, care ei zic pe 53 care e recunoscută că are funcția de a suprima tumorile. Așa. Și, în general, majoritatea cancerilor care sunt netratabile sunt, ră, sunt legate de faptul că această genă este stricată. Așa. Și ceea ce au vrut ei să vadă este, și dacă totuși am noi am reparat această genă, ce se întâmplă? drept care au luat niște șoareci care deja erau, erau îmbunătățiți genetici să fie predispuși spre a muri de cancer și le-au mai tăiat și gena asta. Și după ce le-au tăiat gena asta, i-au lăsat să trăiască normal și i-au comparat cu niște șoareci la care le-au tăiat gena și după care le-au injectat proteine de la alți șoareci Așa. care conțineau produsul genei în sine. Și au observat uh, cu mirare și fericire că, într-adevăr, cam trei sferturi de șoareci supraviețuiau mai mulți și, aproape la un sfert de șoareci, le-au dispărut și tumorile în momentul în care le-au introdus o genă funcțională. Wow, mă simt bun. Asta e un semn bun. Evident că totul se întâmplă în șoareci, experimentele pe oameni sunt dificil de făcut, dar mie mi-a plăcut ideea, pentru că e interesantă, adică arată că, realmente... Genul asta e extrem de utilă și ceea ce lor le era frică foarte tare, că este o genă foarte puternică pentru care omorârea celulelor care introduce, care sunt. Uh, și le era frică că gena să fie atât de puternică în momentul în care o introduc în șoareci care nu aveau din naștere, să înceapă să le, practic, să le omoare tot organismul. În mod, și nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. Da, dar tot... Tu ceea ce sugerezi aici e imagine pentru viitor de genul ăsta. Dragul meu, hai să facem un copil. Înainte însă de a face copilul sau chiar în procesul de procreiere, tu vrei ca să-i schimbi gena. Tu verifici că are o genă acolo care nu e bună nu și spui, domne, gena asta nu e bună, îi dă predispoziție la cancer. Hai să o schimbăm acum ca să nu aibă probleme în viitor. Dacă cum faci atunci? Ceea ce e, până la urmă, singurul lucru care îl face orice genă, este, până la urmă, să ajută organismul ca, în anumite condiții, să producă o anumită proteină, care proteină are un anumit efect. Și ideea lor este ok, dacă noi am putea să facem această proteină pe care o face gena și o administrăm omului, e ca și cum ar avea până la un anumit punct o genă funcțională sau am putea să imităm o genă funcțională. Adică primii pași sunt mai de bun simț. Dar ce va fi în viitor... Nu știu nici ei, nici noi. No, domnul Andrei, trebuie să spun că și eu am găsit acum un articol din medicină. Uh, articolul care l-am găsit se numește Cercetătorii fac progres în bătălia cu insomnia. Cu toate, cu toate acestea, uh, articolul original e puțin diferit și se numește uh, promovarea uh, somnului cu ajutorul unor... Uh, uh, unor peptide care se numesc orexin în șoareci, câini și oameni. Ce vrea să spună articolul ăsta, ideea, ideea e felul următor. Creierul nostru funcționează mare pe măsură ca o mașină electrică. Neuronii noștri dau semnale electrice care se transferă de la un neuron la celălalt și felul ăsta aduc o informație dintr-o parte în alta. Uh, mi se pare așa și pot să spun că un uh, neuron, în momentul când uh, produce un semnal electric, e ca și cum își aprinde lumina la el acolo acasă. Semnalul ăla electric se transmite uh, numai pe membrana lui și ca semnal electric nu depășește membrana lui. Uh, Există cazuri în creierul uman în care doi neuroni sunt așezați unul de la celălalt și atunci semnalul electric trece automat de la un, la cel, la, de la un or, neuron la celălalt, numai pentru faptul că cei doi neuroni sunt legați unde de celălalt, sunt apropiați, să lipiți. Dar, -o, să zic așa, printr-o minunea a evoluției sau printr-o întâmplare, că nu ne dăm seama acum, se întâmplă, să zic așa trecerea unui semnal electric de la un neuron la celălalt se întâmplă printr-o manieră destul de complicată e, și anume un neuron își aprinde lumina, dă un semnal electric odată ce și-a aprins lumina elimină niște molecule într-un spațiu intermediar dintre cei doi neuroni iar aceste molecule sunt acceptate de către neuronul de lângă iar neuronul de lângă începe să proceseze informația deci el se uită la câte molecule primește de la toți neuronii din jurul lui și au o decizie dacă se aprindă și el sau nu lumina Deci, cu alte cuvinte, dacă se genereze și el un semnal electric da. sau mai nu Articolul cu insomnia Așa, legătura cu insomnia e în felul următor uh, problema, problema care se pune este că multe dintre uh, problemele care le avem, ca să zic așa, fiziologice Sunt, de fapt, în creierul nostru Știi? Și uh, una dintre ele este și insomnia de fapt, ciclul nostru de viață, noapte-zi, noapte-zi, noapte-zi, este determinat de niște molecule care se află tot în creierul nostru. Și tu poți să combați insomnia dacă înțelegi foarte bine ceea ce se întâmplă în creierul tău și care molecule sunt respunzătoare de insomnie. În cazul nostru vorbim în mod special de neurotransmisători, deci de molecule care pleacă de la un neuron și se duc la celălalt și îi spun băi, aprinde lumina. În cazul ăsta este vorba despre o moleculă care, mm. care se numește orexin, în cazul ăsta, o peptidă spune, deci o, o proteină da, care este eliminată de neuron și este primită de neuronul de lângă. Orexinul ăsta dă senzația de trezire. Tu, dacă, dacă primești orexinul ăsta, ești aproape treaz. Sau, mă rog, consider că ești treaz, știi? Și se știa că există uh, foarte mulți oameni care suferă de o așa-numită boală narcolepsie, spune aici. În Statele Unite sunt cam 130.000 de oameni. Uh, uh, care nu au această moleculă, nu au orexinul ăsta. Și din cauza că nu lau, ei nu prea simt starea asta de trezire și le vine să dormă foarte mult. E că somn foarte des. Cunosc în cazul. că nu am probleme cu somn. <laughs> nu, e, e foarte interesant. Știi că din punctul sa de vedere putem să ne explicăm lenea într-o manieră foarte științifică. Uh, ce s-au gândit? Niște indivizi? s-au gândit în felul următor. Domnule, băieții ăștia care au publicat-o și deci ăștia să la ce universitate sunt din Elveția, s-au gândit, noi știm că uh, oamenii care sunt bolnavi și care, cărora li se face somn în timpul zilei, Anton, uh, niște cetători din, uh, din Elveția s-au gândit în felul următor. Dacă noi știm că oamenii ăștia bolnavi, cărora li se face somn în timpul zilei, uh, nu au uh, neurotransmisători ăștia care se numesc corexin, s-au gândit ei, poate că noi putem să facem ceva la oamenii care, care nu pot să doarmă bine în așa fel încât uh, să inhibăm primirea de către de, de neuron de către uh, neuronul cel de al doilea da? să spunem că este treaz primul neuron trimite orexin la al doilea și tu vrei ca al doilea neuron să nu primească orexinul, înseamnă să inhibezi orexinul da. și uh, ei au reușit treaba asta și au reușit printr-o manieră care pe mine cel puțin m-a mirat Uh, există într-adevăr receptori pe cel de-al doilea neuron de orexin da? și receptorii yeah. ăștia poate să fie închibați mai că de obicei este foarte greu ca să reușești să-i medical neuronii ăștia numai că uh, cejătorii ăștia din Elveția au reușit ca să găsească prin uh, librăria unei companii care se numește Actelion Farmaceutica au reușit să găsească un, un inhibitor, deci o moleculă de tipul ăsta care se ia pe care orală și care are un nume foarte lung, ceva cu dimetoxii, trifluorometil și așa mai departe da? care se ia pe, pe care orală și care poate să treacă din din sânge pentru că intre automat în sânge, poate să treacă bariera și să ajungă în creier și acolo se să atace exact Inhibitorii uh, uh, ăștia despre care vorbeam și că atare o rexinul nu mai este preluat de către al doilea neuron. Și că atare să inducă o, o stare de somnolență. Uh, Comentariul meu, care este strict politic, am tras o fugă pe articol. Cercetătorii ăștia de la Nelvețea se întâmplă să fie tocmai de la firma care produce respectiva substanță. De-aia știau cam ce face și ce trece. De fapt, ăsta e un exemplu de Cercetare de laborator medicală. Putem folosi substanța asta direct medicament? Pentru că deja o avem, avem parte din Da. <laughs> și acum să revenim la subiectul de fond, articolul larg. Articolul larg, am ales aici ceva despre materia întunecată. Ai auzit despre materia tunecată? Eu am auzit. Nu era ceva care aș fi ales, așa că poți să ne povestești despre ea. În primul rând este un articol publicat acum trei săptămâni, puțin mai târziu, ca să zic așa, mai, mai în urmă, dar a revenit săptămâna asta în actualitate, pentru că măsurătorile s-au făcut cu ajutorul telescopului Hubble, cu ajutorul unei uh, camere foarte precise, care s a stricat. Au avut un scurt circuit, dacă poți să-ți imaginezi, e ca în căminele din studenți. Din când când se mai întâmplă o stricțuri chiar și pe telescopul Hubble. Aș vrea să încep mai tic cu materia întunecată, ce este, poate, și de ce e un subiect așa de fierbinte în lumea științifică la ora actuală. Pentru cei care mai știu câte ceva, trebuie făcută o distinție clară între materia întunecată și așa-numitele găuri negre. Materia întunecată, deocamdată, nu se crede că are legătură cu găurile negre. Materia întunecată este, mi-mi place ca să o privesc așa câteodată, ca o materie din care sunt făcute stafiile. Este ceva care există în tot Universul, dar care interacționează numai gravitațional cu lucrurile din Universul ăsta. Știi cum mai avea o stafie, de exemplu? O stație poate să treacă prin tine, poate să treacă prin pereți, pentru că nu interacționează electromagnetic. Și, cu... și din cauza că nu interacționează electromagnetic, de fapt nu poate să imite și să primească lumină. Și din cauza asta nu se poate vedea. Dar interacționează gravitațional, adică dacă am avea o stea în jurul nostru sau Aha, o planetă. Interacționează și ca interacționat că atunci nu. poate totuși ai vedea ceva nu, nu, nu nu, nu interacționați decât gravitațional și dacă ar fi de exemplu mare materia asta întunecată ca o planetă pe undeva prin sistemul solar fără doar și poate că am putea să-i vedem efectele în mișcarea celorlalte planete, știi dacă am aplica legile lui Newton, ceva s-ar întâmpla, vedea că orbitele planetelor n-ar fi cele calculate. numai că ea se presupune că este împrăștiată uniform într-o galaxie sau un spațiu dintre galaxii, de fapt nu se știe Uh, prima idee prima oară când s-a observat de fapt că poate să existe o astfel de materie în a fost prin anii 1930 când uh, s-au făcut, făcut măsurători ale vitezelor de rotație ale galaxiilor știi? și galaxiile astea se învârteau prea repede raportat la masa pe care o au ele este, cum să spun eu uh, ceva trebuia să fie mai multă masă în centru ca să țină galaxiile să nu se spargă la viteza mea mai mare de rotație, ca și cum ai avea o gălată de apă o iei o gălată de apă, o ții de o soară legată de o soară și o învârți și soara aia trebuie să fie tare ca da. gălata să nu sară dincolo datorită forței centrifuge, știi? Ei bine, i-au calculat forța asta și au calculat și masa galaxiei și au văzut că masa galaxiei e prea mică deci Acum. nu poate să țină forța gravitațională, da? Vrei să mă întreb ceva? Nu, mă gândeam așa pentru mine Chiar ai atâta încredere în posibilitatea lor să măsoare masa galaxiei? <coughs> Ei măsoară masa galaxiilor, după câte știu, bazat pe luminozitatea stelor. Pentru că, practic, da. asta este ceea ce măsoară. Nu, undele gravitaționale nu au fost încă detectate și nu poate să-și dea seama. Deci, se uită la luminozitatea unei stele și spun dacă e atâta, atunci are atâția ani, atâția ani vechime, atâția, atâta masă. Știi? Pe niște tabele clasice. Și... Uh, da, probabil că tocmai de aceea, cum ai spus tu, la vremea respectivă nu s-a acordat prea mare atenție, însă cu timpul și în mod special astăvară, dacă ți-aduci aminte, a fost un articol foarte frumos, care practic pentru prima oară a dovedit că această materie întunecată există și a reușit să dovedească și să facă măsurători pe baza unui principiu datoral lui Einstein și anume curbarea razelor de lumină într-un câmp gravitațional. Dacă masa asta de, de masa asta de materie întunecată este împrăștiată pe undeva prin galaxie, pe undeva prin Univers, știi? Creează un câmp gravitațional, cum am zis. se sure. gravitațional. Și razele de lumină trecând prin ea se curbează ca și cum ar trecă, trece printr-o lentilă. Este exact no. ceea ce s-a măsurat raza de curbură al luminilor, a razelor de lumină trecând pe lângă soare. <sus> și băiți ăștia asta au, au arătat o poză, ca să zic așa, au fost o poză făcută uh, undeva, unde. Când te uitați la o galaxie, galaxia respectivă era foarte, foarte deformată. De fapt, erau două galaxii care interacționau, dar nu contează. Imaginea respectivă era foarte, foarte deformată. E ca și cum s-ar fi uitat la galaxiile alea nu prin spațiu vid, prin spațiu liber, ci printr-o lentilă, care ar fi deformat imaginea. Acum, ei au spus că acea lentilă este tocmai această materie întunecată. Pe partea în care nu mi-e clar este că presupune că ei știau ceea ce vreau să vadă, poate galaxiile erau pur și simplu deformate. Dacă te uiți la imaginea respectivă, o să vezi că imaginea pe care măsoară e deformată drău de tot, știi? Da, mă rog, poți să spui și tu că și galaxiile erau deformate rău de tot. Și nu cred, pentru că se vedea avea un cerc și uh, la marginea cercului se vedeau niște, uh, niște curburi de, lum de lumină, niște curbe de lumină care în niciun caz nu puteau să parte de la galaxie normală. Era clar un efect gravitațional, de lentilă gravitațională. Deci lumina a fost curbată velina noi. Acum se poate să fost curbată de altceva, dar la ora actuală oamenii spun că asta este prima dovadă a existenței materii întunecate uh, și din, cauz, din calculele de pe urma galaxiilor uh, s-a s-a văzut că raportul dintre masa materiei întunecată în univers uh, și masa materiei pe care o observăm este ceva de ordinul a cifrei 6, 5 6, deci în tot universul ăsta se află cam de 5 sau 6 ori mai multă materie întunecată decât ceea ce vedem noi. Văd ei o cu consecințe foarte importante pentru cosmologie. Uh, și uh, subiectul ăsta acum este foarte fierbinte în știința mondială, după cum știți probabil, este unul dintre puținele subiecte din, uh, din fizică care mai atrag fizicieni pentru că cele mai multe sunt aproape moarte, lumea nu să știe ce să mai facă e, și atrace fără pe bună dreptate pentru că implicațiile sunt pentru cosmologie, sunt pentru particule elementare, dacă e materie întunecată din ce este făcută, înțelegi, putem să o măsurăm, etc., etc., Revenim acum la articolul nostru Publicat acum în trei luni Ce au făcut ei? Au încercat să facă Următorul lucru Au încercat să facă o fotografie tridimensională A materiei întunecate Într-un anumit domeniu de univers Deci ei s-au uitat La o bucată din cer Care are o suprafață cam Cam de 10 ori să zic așa mai mare decât suprafața lunii 90 ori mai mare decât suprafața lunii S-au uitat la bucata aia de cer Da? Și în direcția respectivă au încercat să uh, măsoare în adâncime, deci și deși pe lățime și pe înălțime, dar și în adâncime, distribuția de materie întunecată. Uh, și au măsurat lucrul ăsta uh, folosindu-se de același principiu al lentilei gravitaționale. Eu au spus în felul următor, să spunem că undeva acolo în, depărtare, în zona asta, este o galaxie, da? Dacă am măsurat galaxia asta, dacă n-ar fi materia întunecată și ne-am uitat la galaxie, ar fi o galaxie eliptică, frumoasă, aranjată, tot ce trebuie, nu? Datorită prezenței materiei întunecate, materia întunecată se comportă ca și o lentilă, nu? Ca și ceva, opac, ca să zic așa, un geam-o pa prin care te uiți. Și imaginea acestei galaxii te deformează, da? E, calculând deformarea acestei de deformarea imaginii Atunci putem să ne dăm seama câtă materie întunecată este acolo să, să Putem să reconstruim lentila Lentila gravitațională da. Și putem să calculăm bineînțeles și cât de multă este Dar și unde este da? Partea cu unde O înțeleg mai puțin O înțeleg mai puțin Într-adevăr ai dreptate pentru că e măsură de adâncime da? Deci trebuie ca să măsori în același timp Nu numai imaginea dar și spectru imaginii Ca să vezi cât de departe Sunt galaxiile și așa mai departe da, dar prin analogia cu optica mea am aici un obiect, am aici o imagine da. și tu îmi spui că există un sistem unic de lentile care producea același efect. Eu zic că aș putea să pun o lentilă mai tare, mai apropiată de planul focal sau un alt sistem de lentile deci cumva problema unicității sistemului e pentru mine neclat cam neclară. Trebuie să spun că și pentru că este puțin cam neclară. Am cercetat articolul mai cu atenție acolo și face niște referiri la niște articole mai vechi, culmea de prin anii 93, chiar cu litere mai mici și în limita spațiului disponibil care l-am avut pentru a pregăti această mică încercare. N-am reușit și să dau la aceste întrebări foarte pertinente. Referitor la măsurătorile însă, asta m-a fascinat, la măsurătorile însă și cum au fost făcute măsurătorile. Ceea ce au avut ei nevoie, de fapt, a fost o singură poză acestui spațiu de univers. Deci, acestei suprafațe, care să zic așa, suprafațe unghiulare, nu? O regiune unghiulară de cer, o suprafață de cer care e de nouă ori mai mare decât luna, pe care au măsurat-o cu, cu telescopul Hubble și care, după părerea mea, poate este cea mai scumpă poză din istoria omenirii. Da? Trebuie să-ți imaginezi mai timp cum au făcut-o. Au împărțit. Deci, telescopul Hubble, da? Uh, nu, aici trebuie să tai, punct, punct, punct, că nu mă trec cuvintele. Uh, deci, trebuie să spun mai întâi cum, cum am măsurat cu telescopul Hubble. Uh, telescopul Hubble este cel mai performant, după cum știi, uh, telescop, și ea are un avantaj că măsoară în spațiu, deci măsurând în spațiu nu este deranjat de uh, perturbațiile atmosferice. Toate telescopele de pe Pământ sunt deranjate de perturbațiile atmosferice. El măsoară în spațiu și, în termeni tehnici, are o cameră care nu e chiar așa de performanță, are cam 16 megapixel. nu pare să fie foarte performantă, care se uită la un unghi de aproximativ 200 de uh, arg de secundă, 200 pe 200, da? calculat așa vine cam o sutime din suprafața lunii. Deci, cu alte cuvinte, da. telescopul Hubble se uită la o imagine de pe cer care este cam o sutime de suprafața lunii, care în termen de măriri optice seamnă cam o de ori, cam așa ceva de mărire, da? o, o sutime din suprafața da. lunii. Se uită la bucata asta cu o cameră de fotografiat care are cam 16 megapixel. Da, dar să nu dăm o idee greșită, știi părerea mea că nu mărirea, nu numărul de megapixel contează, ci ce contează este rezoluția. Vestitul raport semnal zgomot, cât de bine vede. Cât de bine vede. Deci, tu da, practic... cât una cu mai mulți megapixeli, de obicei merită una care vede mai bine. Chiar cu mai puțin megapixeli. Chiar cu mai puțin. Da, bine. Deci, telescopul Hubble este ajustat în așa fel încât toți parametrii să să fie obtin. da? Era o, o oglindă și o, da, care picăam să zic așa cam 3 metri care dă rezoluția despre care vorbești tu și rezoluția asta ajutată la, ajustată la cameră, nu? M-am zis, vreo 16 megapixeli. Dar oricum, așa ca idee, mie, nu mi s-a părut ceva extraordinar, ceva foarte mare, deși după ce am făcut calculul. Dacă ai luat telescopul Hubble și l ai spre pământ, ai avea o rezoluție de 30 de centimetri. Deci, practic, ai vedea ceea ce se vede pe Google Earth, nu? Cu programul respectiv. Cum se fac? Pozele se fac în felul următor. Ca să faci suprafața respectivă, de cam, de cam de 10 ori mai mare decât suprafața lunii, telescopul Hubble o împarte în bucățele, care o, fiecare bucățică e o sutime din suprafața lunii și le scanează, pe rând, pe rând, pe rând fiecare fotografie este făcut de fapt de 4 ori ca să se facă și colecții și se face o singură fotografie se face într-un timp de, de 90 de minute cam lungă a zice eu, dar mă rog, țin în cont că acolo este întuneric, deci trebuie să pui camera și să dai drumul însă 90 de minute Telescopul Hubble face cam o rotație în jurul Pământului. Deci se învârte în jurul Pământului, da. în 90 de minute, se învârte o dată în jurul Da, Îți dai seama cât de repede se învârte? Îți dai seama că omul este dotat cu giroscoape care să țină orientat telescopul Hubble mereu spre aceeași poziție, ca să nu se mișcă camera aia, că după aceea tremură și nu mai vezi bine. Da? Da, Din fericire, giroscoapele sunt foarte ușor de obținut. Cum așa foarte ușor? Ce e un spin din ăsta acum și învârtește? așa învârtește cum? Una de lucrurile cele mai solide este conservarea momentului cinetic. Poți să te bazezi pe el și spațiu. Difericire. No, și am stat așa și m-am gândit, mă, zic, mă, nu e așa mare lucru ca să faci pozele astea? e o poză aici, făcută din, nu știu cât, o mie de poze de alea mai mici, telescopul Hubble, dacă calculezi la timp așa, ți este că e folosit cam două luni, știi? Și am zis, mă, da, zic, câți oameni de au lucrat? Și m-am uitat pe articol, articol original publicat în, uitat, poate să spun, în revista Nature. Uh, are cam 25 de autori dar de fapt cam 100 de cercetători au lucrat, da? 100 de cercetători lucrând a un an de zile sau 2 să zicem, nu? Să-i dăm pe cercetător cam 100 de mii de dolari să zicem, nu? 200 de, de dolari, 100.000 de mii ori uh, câți am zis 100, da? Cam 10 milioane, cam așa. Deci cea mai scumpă poză din lume, nu? Cam 10 milioane de dolari sau 20 de milioane de dolari a costat poza asta. De acord? Da, nu prea că ai uitat să pui și cât costă să ți telescopul în spațiu că pui numai Costurile cu oamenii Dar pui și costurile cu materialele Și telescopul ăsta cât costă? Eu zic că miliarde Da, știu că la lansarea Costă cam un, milior, un miliar jumate Și întreținerea lui, după câte știu Costă cam vreo 300 de milioane Pe an Și ei au cheltuit, cât au cheltuit? Două luni, băți la 5, vine cam 80 de milioane de dolari da. Plus încă ea 20 de milioane Deci în total 100 de milioane de dolari a? Poza da. asta și acum că am stabilit că au cheltuit 100 de milioane, acum să vedem și care e partea utilă. Ce s-a scos din 100 de milioane? La da, din deci, 100 de milioane s-a spus, după cum a spus, o poză, care a fost prelucrată și pe urma asta au reușit să afle distribuția materiei întunecate în domeniul ăsta de univers. Sunt două rezultate care mi-au atras atenția. Primul este, ca să zic așa, cel cunoscut, cel așteptat că materia asta întunecată nu se împrăștie unii, chiar uniform în univers are o structură aproape filament, filamentară, aș putea spune se condensează spre materia vizibilă deci materia întunecată se atrage, se atrasă, e atrasă gravitațional de materia vizibilă se atrag unele pe celelalte știi? și atunci, practic, materia întunecată este în jurul materiei vizibile în spațiu nu se află chiar așa împrăștiată uniform peste tot și al doilea lucru care mi-a atras atenția a fost raportul de masă pe care l-a obținut și care este destul de mare, ceva de ordinul 40. Deci ei au măsurat un raport dintre materia întunecată și materia vizibilă de 40 față de 6, cât era de așteptați. Mai avem noi, în întrebarea mea clasică la chestiile astea, Constanta Hubble, să zicem cu o știm sau măcar avem o idee cât e, și știm cât se extinde sau se apropie Universul. Știm cam ce masă ar trebui să fie în Universul în ecuațiile lui Einstein. Absolut. Ca să obținem chestia asta, cam cât în materie întunecată ar trebui să fie. Pe baza principiilor de bază. Ca Universul să aibă forma pe care o observăm noi acum. Și să se astfel. extindă sau să se contracte, știm că se extinde cu viteza cu care se extinde la ora actuală deci întrebarea ta practic relevantă este cam care sunt erorile uh, uh, care le poți spune măsurătorile astea și pot să spun că poți să pui niște, nu, nu în erori la ceea ce te aștepți uh, poți să te aștepți la chestii care sunt uh, foarte variate pentru că în ecuația lui Einstein care determină de fapt modele de evoluție ale universului se mai introduce așa numita constantă cosmologică pe care după cum știi Einstein a introdus-o și după aia a, a, a aruncat-o, că a fost cea mai mare greșeală a vieții lui dar acum oamenii de știință fizică nu iubesc foarte mult E un parametru de care nimeni nu știe nimic, Dar cu el fidează foarte bine Sau poți să fiteze foarte bine Evoluția Universului actual Ceea ce vreau eu să spun e felul următor Că masa întunecată poate să fie de 5 ori mai mare Poate să fie de 40 de ori poate mai mare Știi? Poate să fie poate și mai puțină Pentru că restul poți să-l ajustezi de la constanta cosmologică Ca să-ți dau așa o idee Raportată la toată energia asta Se presupune că 5% dintre energia din univers este dată de către materia care se vede 20% din toată energia care se vede din univers este dată de materia întunecată, iar 75% ce mai rămâne în toată energia din univers este dată de așa anumită constantă cosmologică care tu nu ți-a spus poți să vitezi e... cum vrea mușchităi Da, care deja pentru mine asta nu mai sună știință, sună a păreri științifice. De altfel, ar trebui să înțelegem că deci acesta e unul din principiile mele de bază, că știința nu e absolută și că asta la nivelul înțelegerii noastre, lucrurile astea sună bine sau sună rezonabil, dar s-ar putea s -s pe mai dintor, terzi... da, interpretările să se schimbe. S-ar putea, la fel și cu rezultatele astea. S-ar putea să nu fie adevărate. S-ar putea să fie trase puțin de păr pentru că ne aflăm pe un subiect fierbinte, după cum am spus. Și ca să încheiem, cum mai traduce tu din engleză în română educated guess? A, a, o ghicire... O ghicire înțeleaptă? Sau De fapt, foarte multă știință, după părerea mea, este acest educated guess din engleză care presupune că Cineva a muncit din greu, a investit foarte mulți bani și timp, și rezultatul lui este o părere. Este o părere în care, care el de crede sincer puțin, Dar rămâne Cărere. o părere. Rămâne o părere. Bine, domnul Andrei, mulțumim pentru că ai venit la mine acasă aici în Pot. <laughs> <laughs> și așteptăm pe ascultători și data viitoare? Noi așteptăm și data viitoare și sperăm data viitoare să mă cheme doar Andrei și nu domnul Andrei. <laughs>